הצון לא תרעו, את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא כבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך. ותפוצנה מבלי רועה, ותחיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. ישגו צאני בכל ההרים, ועל כל גבעה רמה,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 לא ראו, לכן הרועים שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרועים, ודרשתי את צוני מידם, והשבתים מרעות צון, ולא יראו עוד הרועים אותם, והצלתי צוני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני, ודרשתי את צאני וביקרתים. כבקרת רועה עדרו ביום היותו ותוך צאנו נפרשות, כן אבקר את צאני, והצלתי אתכם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. והוצאתים מן העמים, וקיבצתים מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים.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 ואת השמענה ואת החזקה אשמיד אראנה ומשפט. ואתן נצוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין שא לשא, לאלים ולעתודים. המעט מכם, המרעה הטוב תראו, ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם, ומשכמים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפסון.